14 de marzo de 2020 Está escoitar o Océano Atlántico Segundo PETA, aquí na Terra En Santa Cristina, na Praia de Santa Cristina Saín a camiñar hoxe eh, Como imaginaredes está todo bastante, bastante, bastante pechado eh, Casi non hai ninguén nas rúas, obviamente, e iso que é a mediodía, normal, é o normal, todo mundo debería estar na casa Eu tamén estaría na casa se non fose porque as camiñatas son algo que fago por prescripción médica E ao pasar por aquí pola praia, escoitei así o son do mar cando chega a terra E dicen que era como moi solitario, e así que vou ambientar un pouquiño o podcast Eh, estou a gravar nun punto no que puista agora nunca había gravado non caminando pola praia po pola, pola area dura e xusto pegado a onde chega o mar que é marea baixa e aquí estou a verdade é que mm, o tráfico por exemplo está como debería estar sempre é unha maravilla, ver tan pouco coches e eh, a maioría dos vehículos que se ven son. Os de, os, son autobuses, taxis, autobuses comarcais Ainda hai bastantes coches tamén, pero claro Os coches que se deberían mover en no que debería ser a nosa vida habitual non? Collero coches o cando é imprescindible de moverse en transporte público Ainda que precisamente estes días non son os máis indicados para coller transporte público tampouco Porque son lugares onde nos podemos infectar Pasei diante do Burger King e vino aberto, e moscaíme moito e despois díxeme unha persoa. Non, non, unha persoa que estaba ali. Está pechado, o único que está aberto é para a xente que ven coller comida e, e marcha. Home, me recomendaría non mercar precisamente nun Burger King. Hai outros sitios mellores, pero cada un que faga o que queira. Curiosamente, sí que pasei por unha cafetería que estaba aberta e ademais ven aberta. Imaginades cal pode ser? hoxe era a cafetería do hospital, do hospital materno-infantil. Desvíme un para incluso cheguei a entrar no edificio para comprobar se estaba aberta ou non, porque era unha das cousas así que tiña falado con Eva, non, de estará aberta ou non estará aberta. Eh, tamén ali, nessa cafetería, venden comidas para levar. Unha situación un pouco estrana, non? A que estamos a vivir todos e todas. Aquí ao chegar a Santa Cristina... O parque, hai un parque grande, con, bueno, con pues, o que é un parque típico tópico, aparte do que é o paseo, que claro, o paseo é imposible pechalo, pero o parque sí que estaba pechado. A maioría das persoas que vexeu son xente que está a sacar os cans. É eh, unha estampa que coido será a que todos e todas temos estas días, eh, eh, que ademais é eh, a que ten que ser... E para estes días de estar na casa vou vos facer unha recomendación Un libro, exactamente Un libro de John Scalzi Scalzi, non sei como se di exactamente Que se chama El fin del imperio Penso que ese é o título Se non o está corresir o Juan editando eh, Daquela é que ese O fin... Si, sí, si, sí, do imperio Trátase dunha triloxía É o primeiro libro dunha triloxía do que xa hai editadas dúas novelas, Falta a terceira, ainda, esa ainda non está, unha space opera que me ten encantado, a verdade, e por eso vou recomendo, unha lectura áxil, eh, entretida, que empeza cun capítulo destos, digamos, para, como empezan as películas moitas veces, non? Con, con un episodio, que senta as bases do que vai ser toda a película, que intenta meter un subidón sobre todas as películas de últimas. Non leva, Este libro leva esa estructura dun primeiro capítulo total e absolutamente absorbente que xa deixe preparado ou preparada para o que vai ser o resto da novela. Unha trama complicada e divertida na que, como moitas veces ocorre, non só son as persoas, as protagonistas, seno que tamén o contexto. Un contexto especial, un space opera no que se respeta o tema da velocidade e da luz, de que é prácticamente imposible, vamos, é imposible a Cadala, ainda que fósemos quen de a Cadala sería bastante peligroso. Obviamente se inventan un sistema para poder viaxar duns sistemas a outros, esa é a outra protagonista que non ten apariencia física, senón que é contextual. A necesidade de estar comunicados uns planetas cos outros para poder subsistir. Nese contexto desenvolvese esta novela, esta triloxía, que repito, vos recomendo, porque paseino moi ben léndoa. O único problema é que falta esa terceira novela. Así que estoume pensando moito se leer a segunda parte ou esperar a que publiquen a terceira, Voltar a ler a primeira, ler a segunda de seguido e finalizar. E como non coñecía nada deste autor, ou non me soaba, resulta que sí que tiña escoitado falar dela, aínda que non me lembraba, puxe ima mirar que outras novelas tiña, porque cando descubres así a un tipo que escribe tan divertido, bueno, ou cando menos que a mí me pareceu que escribía tan divertido, queres ler máis cousas del. Resulta que ten, xa non unha triloxía, xa unha saga, de libros, que casi seguro que eso sí que empezarei a ler pronto, non me lembro exactamente como se chama a saga e agora mesmo dubido, dubido exactamente de que vai creo que era creo que é unha saga e que estou mezclándose as sagas que teño na cabeza, penso que esta que vos estuvo a recomendar, o contexto desenvolvese en que tamén hai unha guerra interplanetaria e a xente da Terra, as persoas bellas da Terra alístanse para ir a esa guerra, xa vendas de que no caso de alistarse non voltarán para a terra nunca, é dicir, morirán nesa guerra. O que pase que de algún xeito que ainda como non lin ás novelas, pois non podo saber exactamente como os cambian de corpo e eh, eh, eh, pasan non pasa nada. Chao. ben, Bueno, dous cans que, que, que directamente... Ay. Os escoitades? Bueno, seguro que es escoitades. Neste caso non, non estou asustado como outras veces porque eh, son cans pequenos e non son deses cans peligrosos como algunha vez. Teño vivido isto mesmo? O teño vivido con Rottweiler? Un Rottweiler, aseguro que non me caguei pola pata baixo de milagre. E encima, o dono tivo máis que decir, pero bueno, batallitas. Eh, remato que esto seguro que xa vai moi longo, ainda que seguro que tedes moito que facer, que estades todos na casa. Veña, que tedes que ler libros de John Scalzi, ese non de John Scalzi, de calquera outro escritor ou escritora. Veña, meus, pasade o mellor que podades estes días, eh, se todo xa e ben. Vémonos o próximo LUNS. Unha aperta grande, cuidadevos, chao, chao.